kom med mig när jag den våren. Som en hund följde han mig tätt i språken. Ja, jag var glad åt hans sällskap när jag sökte guldets landen och oh, Kristina. Guldet blev till satt Jag visste ont Allt gott fick vi försaka Ofta grät han och bad Ta mig tillbaka Men jag vägrade alltid Fast jag tvekade ibland Men åh oh, Kristina Guldet blev till satt Men oh Kristina God, that way, the sun. Tack! Den <laughs> fina sången Daniel. <laughs> Välkommen alla härliga människor till vår så. nya podcast. Vi vet inte vad den heter än. Fem minuter kanske. Vad jag tänkte på vad den ska, ska heta. Vi, ska du bara hålla på i fem minuter? Ja, men så alltså, den, oss den, oss den håller på i femte minuter, men det känns som femtio. Den, den, den, håller på i fem, den håller på i femte minuter, men det känns som fem minuter. Ja, precis. Ja, ja. Jag heter Kristoffer Klander. Det här är... Kristoffer Andersson. Det här är Daniel Secker. Välkommen till vår första, vårt första avsnitt som ska behandla Albert Camus myten om Sisyphus. Och lite buddhismen, inte bara Camus. Nej, ja, precis. Och hur den absurda verkligheten kan relateras till buddhismens idéer. Ja, och jämföra vissa idéer och koncept som kan vara liknande och vissa som kan vara ganska skilda mm. för att försöka hitta någon common ground Ja, vi ska visa när kom den ut kan vi börja med? 42 ja, ja. 42 kom nu, alltså precis under slutskedet av man världskriget kanske. Ja. man måste ju tänka på det när man behandlar existentialisterna tror jag, att de, de skriver ju en tid där allting är fakta liksom, i Europa och de har en väldigt hård syn på världen. De har väldigt fått ren ondska i ansiktet i över liksom, 20 år nu. det var kanske den kontexten som behövdes också för att existentialismen skulle uppstå? Mm. Eller varför hade inte folk tänkt på de här sakerna innan? Det har de säkert gjort fast den blev mörkare på något sätt. Eller de fick den bilden att den är väldigt mörk. Existentialismen, men det behöver inte vara det, inte alls. Det är bara vissa grundläggande frågor som de här filosoferna frågar. Och som någon känner, vet, finns det ett svar eller finns det inget? Eller är det bara allt en jävla show? Det viktiga är väl att ställa de här frågorna kanske, inte nödvändigtvis att svara på frågorna? Precis, kanske. man kanske kommer till vet, insikten att det inte finns några svar utan vet, frågan är allt som gäller och vet, man kan ju förstå frågan med, med förnuftet men det kanske gäller att gå bortom det mm. att, att, att vara frågan istället för att bara ställa den, eller vara svaret då. och inte kunna säga det utan bara vara svaret så det finns många många tankar man kan leka med mm. vad det kan vara och vad det inte kan vara och då den, den frågan som Camus ställer genom ska vi berätta om det då vad, vad myten om Sisyphus är den antika mm. ja, i den originella myten så är det väl en, en grekisk, vet du är en gud eller är Nej, bara han, en, en han man? är ju en dödlig en dödlig som eh, förargar gudarna på något sätt, jag vet inte exakt mm. hur han, det brukar alltid vara på det viset att någon gud blir fett Gudan gudarna ja. lackar och, och han fett straffas fett. med att han hela sitt resten av eller resten av eternity. Liksom. Uh, då bli, han blir ju odödlig. Gudarna gör honom odödlig liksom. Ja, precis. Yes. Det han, och då hans straff är att han måste rulla en sten efter ett ganska stort berg bara för att se den rulla ner och sedan börja om från början. Om och om och om igen. Precis. Och det var Camus då menade att, all, att alla vi är Sisyfus, att det är vårt liv. Och liksom. livet är <coughs> vi bara rullar de här abstrakta Stenarna upp för det här berget och ingen riktigt vet varför. Men att vi på något sätt först måste inse absurditeten i det vi gör och för det andra hitta, hitta mening i det. Skapa vår egen mening. Vi, kan vi mena det i den kreativa akten? typ Alltså skapandet, konst eller litteratur. För kan vi i det som är cent centralt i någon människas liv. Liksom. Självuppfyllelse. Det kan jag hålla med om personligt. Och det kan man ställa ju frågan är som han anser var den, den första och den viktigaste filosofiska frågan vi, vi, vi alla borde ställa oss är, ska, ska jag ta livet av mig? För om livet bara är att gå upp den här stenen för berget och sen ser den rulla ner igen och sen börja om igen var, var, var, varför ska jag då leva liksom? Det är ju inte ganska cyniskt sätt att ställa frågan på ska jag ta livet av mig? Det är en bra fråga. Det en bra fråga. Så ja, och vi? är ja. Sisyphus så betyder att vi är odödliga så vi, även om du tar livet av det så kommer det på något annat sätt for, for, fortsätta det här, uh, i här i den här spiralen att du, du den här stenen kommer alltid vet, på något sätt gå upp och ner, upp och ner, upp och ner så att du dör att mänskligheten är syssefist det, det, det behöver inte betyda att det slutar när, när du tar ditt liv utan men det beror på hur du ser dig själv och på vilket sätt du ser dig själv. Om det är din personliga upplevelse av, du vet, av smärta och lidelse som upphör när du, när du dör. Fine. Fast jag tror det finns... ...something else. In <laughs> du tror att det något annat som där än bara din fysiska kropp? Ja, alltså jag tror det gäller ditt tändat ljus i mörkret som är den här uh, absurditeten. Och sen låta den du vet, skina... Uh, och om du dödar dig själv så kommer det fortsätta vara mörkt. Det kommer inte att ha någon... Så du har en, du har en, du har en potential att på något sätt defy the darkness med din existens. Och du har en vet, en annan en väg att ta. Och då då betyder att du, du låter mörkret vara mörkt. Och du låter det vara bara... Det, det, det, var, det är min bild på människan. Och mening, så att säga. Vad tycker, Men jag, jag tycker Men det, det är därför vi finns här. Aha, för Du här. Ganska, ganska. ditt perspektiv är ganska influerat av buddhismen och österländsk tradition. Absolut. Det, Speciellt mystisk poesi och mm. filosofi. Alltså det är inte filosofi fast... Allt är filosofi. Livs- skåding, kanske. Ja, precis. Ja. Det, det, det var en zenmästare som sa någon gång att, att vara upplyst det var någon hans elev frågade honom hur känns det för att vara upplyst? Det? det måste vara helt underbart. Och eh, han svarade ganska klo, ganska efter ett, Det känns precis som om du vet var i livet fast du svävar typ några centimeter över äh, över den marken. Man hovrar liksom lite över verkligheten. Ja. <laughs> Och vem fan vill inte göra det? <laughs> ja, Eller tystast alltså. Ja, men, det... men det låter ju härligt. Alltså om man känner att han svävar, för han låter han sväva mm. ingen in kan ta det ifrån honom, eller hur? Nej. Det, det, det, det är det vackra med att om du är lycklig är ingen kan ta den känslan ifrån dig. Det är bara du vet, de kan försöka göra det och det, det beror på vad din lycka är beroende av om det är någonting materiellt då kan någon fan ta den. Och förvrida den och du vet, vet göra det till sorg typ på några sekunder. Alltså om det är någonting du vet som går bortom det. Och om jag ser spirituellt det kanske låter lite flummigt men någonting som kombinerar det materiella och det spirituella som en helhet och om du får din lycka därifrån, den, den kärnan så kommer du nog det kan vara ganska stark alltså den, den är inte så enkel det är brytbar utan ja. är det det som är upplysning då, ja, men, kan, det är kan, jag tror det, det är man hittar en slags immateriell kärna bland det är hela materiella fast det materiella är det är på något sätt och om vi försöker bygga upp en dualism i språk och du vet, mm. det blir en fälla i slutändan Så, om, om du har den här ständiga vet, blicken av insikt att allt är ett, inte bara det här vet, uttrycket allt är rätt, alla kan se det, pappegoi kan säga allt är rätt Men att, att, att se igenom dig själv, eller den här bilden av dig själv till, till kärnan Men är det ett sätt för, för Sisyphus då kanske att börja sväva och se, se igenom st stenen liksom som han måste gulla upp för början wow, att, han, att han liksom accepterar allt är rätt ja, eller att allt han... är absurt jag ja, det, det, kan det att ja, allt är absurt alltså, man, det... måste alla är syssa, man måste inte att det man gör är fan helt sjukt liksom. men sen måste man acceptera det på något sätt ja. eller så kan man bara sluta rulla om ja. man kan göra det och det det, är, det, kanske det vår... är väl det jag menar med självmord i liksom. uh. Ja, fast det, det är det jag sa ju. Du kan antingen låta det... Det finns ju två stycken vägar. Antingen med självmord eller att på något, något sätt vet, över Upplysning. Precis, mm. precis. Så... Sväva, sväva över stenen. Precis, någonting sånt. Någonting poetiskt på det viset. Men... Mm. Ja, vad inte det? Det är fan... Det är fullt möjligt om, om, om du frågar mig. Det, det börjar kännas mer och mer verkligt för mig. Det som funkar, funkar. Och om du hittar det som funkar, använd det. Det är bara så det funkar. <laughs> det funkar alltså. Så om, om, det, om dans funkar för dig, dansa. Dansa som att fan, det finns bara idag. Det är lite det Camus menar eller som jag tänkte också att det, det är det som är det viktiga han, han ger liksom inget svar att så här, det är det här du ska göra du ska utöva buddhism till exempel ja. utan han, han svarar med att du ska hitta det som du ska hitta det som funkar och funkar det, det funkar ju liksom ja. och vare är det där han, han nämner väl konst lite att att det, i konst det finns liksom men det, vad är konst? det, det är väl det allt också om det, ja, det är konst eller religion eller... Ja. eller jag vet inte, om du, du blir glad av att uh, gå på gymmet. Gå ja, på gymmet. Ja, liksom. Om det är din meditation liksom. Ja, men det finns en viss, en ganska stor skillnad om du är medveten om, om vet, din existens. Det är det som uppfyller det, om du bara vet, funktionerar i att uppfylla det. Jag, jag känner många som gör vissa saker, de tycker om det, men de vet inte varför. Och jag, jag kan inte säga att jag vet varför vad jag tycker om vissa saker, fast jag är fortfarande en viss, vet... Jag har en så här uh, bakgrundsblick över, över det hela. Ja, med awareness, lite närvaro, precis. Precis. Själv närvaro kanske man kan säga. Precis, och du vet, tankar och sånt. Samma sak där, många människor försvinner sina tankar. Det, det byggs upp... Det blir som en jävla drama som de inte kan, vet, röra sig ut från. Men nu på sistone, om, om, okej, okay, om jag ska vara lite extra personlig, men... Uh, Ja, jag Ja, iaktar det som en, en tv-skärm. Det är egna tankar alltså? In, mm. egna tankar och vet den här distansen mellan mig själv mig, mig själv, jag vet inte fan vad är, men, men mig själv, kärnan då kallar det vad du vill, buddha, gud <laughs> och tankarna blir bara eh, längre och längre det känns som ljusår snart just nu är det en mil men om jag fortsätter på det här viset kommer det vara ljusår men du försvinner bort för grund av dina tankar? Alltså du, Nej, du får perspektiv på dem? Precis, och jag, vet, jag ser hur de funkar, hur vet, vad de är gjorda av. Vet, hur de uppstår, hur de vet, livnar sig och hur de dör. In, inte dör, fast det, det är bättre att använda det som mål, metaforen, hur mån uppstår och försvinner. In, in, Disintegrerar rent. Precis. Men om vi ska... <skratt> oh, till, eh, det blir väldigt djupt här, väldigt fort. Ja. Det är bra, det är bra. Det är vi, vi fixar det i klippningen. <skratt> ja, <klipa bort> det. <skratt> Ta det djupta på något ja. men jag, jag tänkte på en sak vi inte har tagit upp än, att, att <skratt> Han utgår lite, han förklarar också varför livet är absurt. Men, men håller, håller ni med om det? Är livet, på vilket sätt är? När, jag när upplevde ni absurditet senast? Jag alltså, när, när man väl tänker, om du... Det är precis som att vara en buddhistisk eller närvaro eller awareness. Liksom. Om du tänker så här. Okej, okay, vad fan är det här? Liksom? Vad är det här jag ser? Vad är det jag upplever? Vad är det jag tänker? Då blir det absurd. Då är det absurt. Som fan. Så livet är absurt bara du liksom tar ett steg tillbaka och liksom observerar. Ja, det, det, det, det finns olika kvaliteter till det här observerandet. Vet awareness. Om du är väldigt aware och väldigt intellektuell också. Så kan det typ någonting intressant kan födas från det den här absurditeten som jag tror är fallet med sådana tänkare som Camus, du vet att det går inte att förklara det, det går inte språkligt förklara det, det går inte att konceptuellt förklara det, så det blir en sån här wow, sh sh shit <laughs> what is going on <laughs> så det, det skapar en viss förvirring som är ganska stark väldigt stark uh, känsla som man kan inte skaka av, men det är för att det är din awareness som du försöker skaka av på något sätt och det går inte. Eller inte skak, skaka av ditt awareness men förklara den med saker som inte går att förklara med. Jag tänker att i, i, just när man mediterar så är det ganska koncentrerad awareness, medvetenhet. Men det är väl också till för att eh, upplyfta medvetenheten på ett generellt plan hela tiden. Mm, och, men jag tänker, hur, är det, är det eh, hälsosamt att vara medveten om absurditeten ständigt. Ja, tror jag. Jag, jag tänker Sisyphus är ju bara medveten om det när han går ner för att plocka upp stenen igen. Han, han är inte medveten om det nej, när han, han gullar upp. Så släpper han stenen ser hur den han ner och sen när han skaskar ner där igen det är då han tänker att fan det här är, ju, det, här är, det, är det här är helt sjukt, varför gör jag det här? Och men han, han är dömd till att göra det om och om igen. Mm. Så nu, det här är ingen kritik mot buddhism, liksom, Men om, om man skulle ständigt gå runt och vara medveten om det absoluta, vad, vad skulle hända då? Det är det som, alltså, med, det är med, jag tror inte att medvetenheten är dåligt, så dåligt det Nej, jag, men det, nej, alltså, det, det, alltså, det, tror det är jag det. Om det är dåligt om man refererar till, till eh, dagens ramar, om vad som är bra och dåligt. För jag, jag tror knappast att någon levande människa skulle vara okej med ett 9-5 jobb på, en, på ett slakteri i Norge till exempel. <laughs> om, man, eh, om man var medveten om den absurda skiten som hände runt ja. en. Liksom. Ja. Men det, tror ni att de flesta människor nu låter ju vi som, som jävla elitister också, men tror ni att de flesta människor är medvetna Nej, jag om absurditeten? Det, det tror jag inte. Efter mina erfarenheter och det, Många lever en form av en typ illusion bland med en dröm det, det, det är någonting skumt som händer fast ändå så känns allting på sin plats det är det som är det det som kan inte vara någonting annat än hur det är just nu det, det, det, det är det bland det med djupaste insikten jag har verkligen känt inte bara det vet förstått utan allt är som det är det, det, det, det går inte vara någonting annat än hur det är, det är bara absurt att säga det det är det som blir så frustrerande också för att även om du är medveten om att, att ett 9-5-jobb är absurt och fucked up även, även om du inte, även om du är medveten om det, vad kan man göra åt det liksom? Jag, bara jag bara har det räkningar jag måste betala, jag måste bo någonstans jag måste på något, Om du är medveten om det så kan du på något sätt inse att okej okay, som vi säga du måste skapa dig någonting, din mening i livet liksom. uh -huh. och då ska man hitta Du ska inte bara vara inne i ett så här fuck Liksom jobba, tjäna pengar, betala räkningar, äta, bla bla bla, repeat, ja. repeat Utan man ska liksom bryta sig ut och liksom så här. Ja men det här är någonting som jag gillar att göra Som liksom något, något lite spirituellt i liksom Det här är, är vi, intressant för att om, om vi tar samsara och du vet buddhismen Det, det här är typ en mindre skala av samsara vi, vi tar en individ, hans liv förstår du Ska vi förtydliga, som är en dokumentarfilm. Nej, det är ju siken. Samsaga är väl ett hinduistiskt begrepp? Ja, det är ju Siken mellan livet och döden, typ. Precis, och det liv återföds så det fortsätter samma sak om och om igen. Men det är därför för en film har fått sitt namn. Ja, precis. Så det är hela målet med hinduistiska traditionen och speciellt Buddha Att att, att på något sätt bryta sig ifrån den här cirkeln att, att då är det upplysning då. att man, man slutar vara en jävla puppet i den här cirkeln som är evig och ganska miserable för att du, du gör samma sak om och om igen, hela tiden och nirvana betyder ju, du vet, blowing out ljuset bara, du vet, slocknar. och det, det kan verka lite mörkt du vet, och du vet men det behöver inte vara det. Man, man behöver nödvändigtvis inte bryta cykeln för att... Det räcker att du, du är medveten om att du är med i cirkeln. Liksom. Att det är den upplysningen som är viktig. Ja, fast det, jag tror att det, det finns olika nivåer av det också. Uh. Men... Uh. Jag tycker de sista graderna i boken passar ganska bra. Uh, the struggle itself towards the heights of, of berget som Sisyphus går upp för då. Uh, It's enough to fill a man's heart One must imagine Sisyphus happy det här, Vi kanske inte kan göra någonting åt det Men vi måste ändå Jag vet inte riktigt vad det betyder vi, vi måste tänka oss Att vi kan hitta lyckan i det cykliska ändå I det abstrakta, Eller, i, i det abstrakta det absurda, absurda Det var någon Känd uh, sofist. men det är då med mystiker i islam Som sa att jag är i denna värld, men jag är inte utav den. Så det är intressant. Mm. Att, att du, du kan vara... Det är klart, du kan, du kan inte vara någon annanstans än där du är just nu. Men du kan fortfarande ha en viss du vet, blick på det hela som, som på något sätt urskiljer dig från allt annat. Ändå så är du en del av det hela. Det, det, det går inte att förklara det, men majoriteten på något sätt, du tillhör inte den. För då, då har en, du har en viss ständig insikt som uppfylla det. Inte att man ser ner på andra människor, inte alls. Utan man inser att alla har sin roll att spela. Det är en väldigt vacker syn på det hela. och, vet, Alla de här fördomar, alla de här negativa skiten, de, de, de försvinner. Det, är det som är, är det vackra med pure awareness, den här ren medvetenhet som bryter alla gränser som man kan tänka sig. Det är det, det det handlar om. Och hur, hur, hur kommer vi dit? Det, det, det, det är mycket att fråga Men det är där man måste hitta sitt personliga uh. kanske vad, vad har ni för, för alltså Försök eller Har lyckats att nå det alltså jag, har tänkt, jag har läst en bok som heter Sen in the art of motorcycle så Den pratar om kvalitet Alltså hur kvalitet Är något väldigt innate i världen Som alltså existerar Innan vi definierar kvalitet Så finns det någonting kvalitet liksom så om, du, om, du, om, jag, om jag läser en bra bok och sen så lär jag ut hur den här boken är bra men det som var bra med boken fanns ju den innan jag definierade det som var bra med den här boken det är som en platonsk och jag, form Precis. Och det är som lite lite här estetisk grej men också ja, men lite estetisk kvalitet, det finns, existerar någon, någon liksom kroppgud liksom incarnated i kvalitet som vi kan uppleva i världen och det tror jag är meningen i det framme mitt liv också. Det är väldigt likt de platonska formerna faktiskt. Ja, om det finns kvalitet innan någon har möjligheten att observera den. Det är, mm. Eller upp, uppleva den. Det är intressant. Minst sagt. Typ om, ett, om ett träd faller i skogen. Ja. Har det kvalitet? Har <skratt> <om inte skratt> det kvalitet? ljudet skönt att lyssna på om ingen är där och lyssnar? Det är om du verkligen känner att de här gränserna som... Binder dig till den här uh, mänskliga kroppen Försvinner Även om mm. du inte hör den här träden Och även om du kan tänka på något sätt ett träd som faller Om du bara är som medveten Att, att din, dina tankar kan inte vet, Komma och peta på det, Så att du känner allt som är Ändå förstår du Om, om det är någon avlägsen stjärna Typ från Tusentals ljus härifrån Att på något sätt kommer du känna den Även om det är på någon atomnivå, du, du, du kommer känna det ändå för att allt är någon form av nät, förstår du? Om jag, om jag rör den här så kommer den, den här sidan långt ifrån. Det på något det, sätt, du lite fly effekt liksom. Precis, så om du ser det som en nätverk du vet, om du rör en liten del här så kommer det påverka det hela, även om det är väldigt... Mm. Så det, det är häftigt. Vad menar du i nätet då, liksom? verkligheten? Ja, oh, det är hela Gud, Buddha, Ska, Dharma så. kallar det, för oh, fan det i Dao av. är väldigt fint. Den kinesiska termen Dao The way. Jag vet hur det bara funkar. Daoismen då, det, det kommer där. Vi kan prata om honom också när annan gång. <laughs> det är väldigt mycket öppna dörrar här. Mm -hmm. men, men, ja. men är det där, alltså förståelsen att, förståelsen om Dao eller gud, eller vad vi nu väljer att kalla det. Det är ett sätt att. Det är då ett sätt att acceptera att världen är absurd. Och att inte. Om du väljer då att, att inte ta livet av dig, då kan du sträva efter att förstå det här istället. Alltså, om du bara kollar på fenomenet vet, abs absurd, det, är det som är absurd, hur det uppstår. Det, det, det är det när du blir medveten, eller hur? Mm. Eller lite mer medveten. Alltså första gången du blir medveten så bara wow liksom. Precis, så allt kommer till leder tillbaka till medvetenhet, eller hur? Det, mm. det är allt man mm. kan utgå ifrån som en människa. Absolut. Och det är som Simon sa, Simon de Bovar. Att uh, man är i sin mänskliga situation. Men hur, hur än man gör, det kommer fortfarande vara i... Det kommer alltid, så länge du lever, vara i en mänsklig situation. Och det som skapar den här känslan av absurditet det är, det är medvetenhet. Och om, om man frågar sig själv inte, man kan det intellektuellt språkligt också, men om man känner, som vi sa, frågan vad är medvetenhet då? Om, om du kollar du vet, den här känslan av absurditet och om du går ytterligare ett steg kolla på medvetenheten som känner den här absurditeten, det blir det blir det blir lite djupare. <laughs> Det finns så många nivåer i det här med medvetenhet också. Men när, när tar man... Så livet är en... Den här, Juklags... kan vi gå... Ja, det är det som är strävan också, att gå vidare i, i självmedvetenheten. Ja, men det, det är som att man ska vet, njuta av sin tid som en, som en äventyrare. Det, det, det är lite det också, äventyr, men fan jag älskar inte äventyr. Det, det ligger i vår natur och du vet, bara, du vet wow, kolla på det här, jag har aldrig sett det här. Eller jag har aldrig smakat det här, jag har aldrig gjort det här. Så det är en form av äventyr vet, Om det är din spirituella Samtidigt är det många då som Värderar trygghet högre än Äventyrsingen, ja. Är det, är det på något sätt Samhället som har liksom rewireat Som var Jo, det, vi, vi går igenom någon fas nu som är Väldigt intressant, men Alltså samhället menar du? Ja, ja, mänskligheten. Paradigmen Precis, och det kan man ju Om du frågar mig, den är ganska blurry vet, Deras lins Som de, de ser världen ifrån, den är inte förvrängd för att. Det är svårt att säga dom på helis, också Jo, men det är klart. Det är klart. För jag är också en människa. Jag har uppvuxit i Sverige, en västerländsk land. Jag är också en del av vet, soppan. Men Som jag sa, man kan vara vet, i världen, fast behöver inte vara utav den. Det är inte att jag försöker lägga mig själv på en pedestal för att jag, jag har gått bortom den där den typen av attityden. Utan det är bara vet, man bara ektar. Och sen allt bara det känns som att allt rör sig som det ska. Allt har en harmoni, allt har en rytm som är vacker om man, om man verkligen ser den. Inte med dina ögon utan Det handlar om inställning liksom. Jo. Jag tror, till absurditeten. Och det, är det, där, det det absurda förvandlas till vackert om man liksom. Precis, det kan det kan förvandlas till kärlek, det kan förvandlas till ett extasi. Och tal om ecstasy. Jag tog ecstasy igår. Lappa. Hur är det? Ensam. I min lägenhet. Skämtar du med mig? Får jag skriva Jag Vadå. Och också. Och läste på SC. Jag i typ två timmar. Och jag, jag, jag, jag, jag, jag var typ glad i typ tre timmar. Och grät två timmar. Och när jag var glad var jag fett glad. Jag var fett glad. Så här ren lyckad, vet. Var det vet. Var vet. Det var ju då vi skulle spela in här på. Ja, vi skulle spela vad? in igår och du började som mig. Bara, Nej, alltså jag är lite trött idag. Kan vi inte ta det imorgon? jag var ja, Vad? Ligger du hemma? vad. Jag känner, jag, jag känner den fortfarande, så det är bara att fortsätta. The Afterglow. Ja, mm. den, är, den är fortfarande med mig. Uh. Men det, det jag ville göra, jag ville att vi den här känslan nu uppstod i mig med medvetenhet. Och jag, jag var ganska successful, tror jag kunnat vi behålla den här uh, peacefulness som den drogen, drogen gav mig. Där, där kan vi ju snacka kvalitet liksom. av, av, <laughs> av upplevelser. Liksom. Ja, då är det, det är ja, alltså intressant det. också för då blir saker kvalitet som ni inte skulle uppleva som kvalitet annars så då är det ditt, ditt perspektiv, ditt consciousness som Och förändras. Ja. Men, men termosen där, den är ju om jag är hög på eller inte liksom. Så, fast du upplever en som av kvalitet ja, när du har tagit MDMA, eller vad det är du har tagit. Mm. <laughs> Förstår du vad jag menar? För då är det som liksom inte kva kvaliteten förändras i år också. För ja, du menar subjektet som e-aktar upplever ja, kvaliteten? Ja, subjektivitet förändras ju och därför förändras det resultatet. Jo det, är, jo, det är intressant. Men hela GG-en med subjektivitet alltså jag menar, det, är ju är ju eller vår syn på den är subjektiv. Oavsett om om vi tar droger eller inte. Eller om jag ser den idag eller imorgon. Mm. Eller om jag ser den eller om du ser den. Vissa aspekter typ förstärks. Om, om du röker mm. på och käkar någonting. Vet, vi säger choklad. Det kan vara en jävligt häftig upplevelse. Mm. <laughs> För att dina smaklökar blir så jävla förstärkta. Att, det är ju samma fucking marabou- och, med bit, men ändå så känns den typ tusen gånger godare. Men det är det en slags, kan man säga att det är en förändrad medvetenhet då? Tror du att man kan uppnå det här samma ja, stadium absolut. utan att, att, att ta substanser? Det är intressant. Och å det... andra sidan är för sig allt du gör med din kropp ett intag av substanser. Precis, det är det också. Det är... Om du äter för mycket tomater, du kanske blir typ... Man blir typ röd av att ja. <laughs> <tomater>. ja, <laughs> men, men det går ju känns lite som en, en, en genväg till, alltså inte på, det behöver inte vara ja. dåligt men att en, en genväg eller en, en kort inblick i förstärkt medvetenhet och självmedvetenhet. Vilket du kan kanske nå till genom yoga ja. och meditation. Ja, för att sen när så yogorna så vägen, tar slut så måste du tillbaka till det här. Och, men och så men å andra det, det, det. sidan så vi, Precis, vi man, man kommer inte tillbaka dit. det. Uh -huh. andra, det är många som typ, om du kollar på typ alltså 60-talet i USA när LSD var stort där Ah. de som tog ellerst där eh, typ vet heter de? ja men det finns han som blev ramdast till exempel ah. han, var, han, var, han var ju en forskare på typ eller en, en, en, en forskare på harvard ja ah, det tror jag också alltså, han på, så testa på han, sina studenter ja, ja. han har spelat varit varit massa LSD, och så började han testa på sina studenter och sen så var han sparkade från harvard för att var liksom var knarkerat någonting. <laughs> ja. och sen så var han liksom upplyst han varit ramdast han var den här fina, väldigt, väldigt, väldigt kärleksfulla personen som ja. liksom har förgilt många andra människors liv efter det. Ja. Så att på något sätt så är också hans jag vet inte hur mycket droger han tror, han kanske har varit till sinnesförändrad liksom, men han, hans intag av droger förändrar honom Ja, han har en lärjunge till en av uh, Roman Maharsis uh, lärjungar. Ja, ja, så det är en sån här riktigt klimat ja. Så det är intressant. Men jag tycker att om det är något folk ska ta med sig av att lyssna på den här podcasten Så <trycklig> det det. Gå, gå ut, hitta lite LSD <här> <Nej>. Nice, piumenad <Prymoni> <här> i skogen Nej, vi är lite uppnående till någonting Kriminellt Det som funkar för dig folk. Vi måste tänka att FRA och NSA avlyssnar och sådär. Ja, As we speak Men jag gjorde sådana citattecken citatecken med, med henne <här> Ja, precis, precis, ni såg <här> inte Det är lugnt <här> Men tror ni att, att, att det är liksom ett sätt hade sig varit gladare när han går ner för berget Om han fick, fick en, en fet holk i handen liksom. Hade han då Den, sett, hade han han då sett, sett lyssna, en fet holk är då ett slanguttryck för en pipa med, med, med Mariana i. Du det tror var. skulle varit mer. Jag tror inte att alltså, det hade förändrat hans det förändrar inte hans situation på någonting. Det kanske förändrar hans sinnesnärvaro men jag tror att han kan lika gärna uppnå samma sinne som hon, genom att bara långsamt gå ner för berget och tänka på hur han andas. Och där så med också medveten. Uppnå, liksom. och, och då uppnår han det på ett, på ett bättre sätt? Nej, inte bättre sätt, men alltså, här, det mer som Slava i Sissek beskriver, psykateriska droger. Fast food religious experience. Liksom. Det är något du tar. Du kan liksom... Odla dina egna vara... råvaror och ta hand om din, din lilla gård och laga världens finaste hamburgare. Eller så kan du gå till donken och bara äh, 10 spänn, mm. man, man kan se det du, på det viset. Utan du tveka. blir mätt av båda liksom, men vilken, det behov kan man, alltså, man lägger värde i liksom. Vet droger, om du ser det, du vet att du måste på något sätt komma någonstans. Och du tar droger, du ser svampar eller DMT eller LST. Då kan, då kan det vara på det viset att det blir som en fast food. Om, om, du, är, om du har en annan inställning att det är bara, vet, som en frukt som du inte har smakat. Den nyfikenheten. Om, om du ser på det viset så det blir det, blir, det blir inte samma sak. Förstår du? Men det är en upplevelse som du vill eller som du, som du välkomnar. Till skillnad från att, att du kräver den. Mm. Så det är inställningen som, som är ganska viktig Det, kan, det kan vara en big mac Alltså kan det vara en vet, röd fin äpple från någon förbjuden en <laughs> Men jag tänker att måste den här eh, upplevelsen, eller, eller när man ska uppnå det här stadiet måste det kanske ta lite tid för, för att man inte blir eh, liksom, bergad för det annars. Man hör ju ofta, alltså, men om, om någon bara tar LSD och direkt kommer till det stadiet, kan det vara farligt på något sätt? Finns det vissa personer okay, som, inte, som inte borde det, det, det, nå det, det, det är ju exakt definitionen av snedripping. Ah, ja, att, att, att snedtrippa liksom Precis och det och Vad är snedtrippa? Är, liksom? ja. alltså det är så här förtygla det, här. det är väl att man ja, du tar någon mår dåligt av att ta en och, substans och, uh, Men är det är väl inte samma det här, sak som psykos en en, en, en typisk snedtrippa är något som man kommer ur ah, Ja, mm. Mm. det kan nog vissa mm. Man crisis. kan också få en Jag pratade med min morsan här i Hur man kan få en psykos av, av droger liksom Mm, det, det, det är det något helt annat då det väl, kommer man väl inte ur eller? Det är, mm. Nej det är en sinus, alltså permanent sinnesvägning uh, Du kan bli typ paranoid eller du, kan, du, du, du kanske kan bli psykotisk när du Snedtrippar men det varar inte så länge Men om, om, det gör, om det Händer så att Du blir du vet, ständigt att du, du, att du blir en psykopat Helt enkelt att man blir psykotisk ständigt När du är psykopat ja. Psykopat kan P jag <laughs> ja. men, men Alltså så här, betyder det så Man har liksom man har gamble, annars, Antingen så blir man roundass Eller så blir man psykos Men tror ni folk kan hamna i psykos av, Alltså tror ni att det är just den liksom fysiska Drogen ja, eller jag, är det insikterna Grejen är att Om man ska handla med, Han är i den medicinska Termen för mm. psykos det är alltså en, en sjukdom Alltså något, något fel i hjärnan liksom. Det är något mm. kemiskt obolans Så man, man måste ha anlag för det För att hamna i det Men det är större chans att hamna i det om man tar droger mm. Vissa vi kan ja. göra så att Vissa sidor kommer fram mm. Som Precis. du inte kanske inte visste fanns där eller. Och det kan man skrämma skrämmande För att du är bekväm i din I, i din du Så att säga att så det, du, Ja det är samma sak när man gör till eller yoga man kan ju kastas in i en helt ny så värld känns det som. Och mm. det kanske är samma sak när man tar droger att man liksom i som i matrix man vaknas upp i en jävla tank och så spolas man i en jävla avloppssystem och så är man en ny verklighet helt plötsligt. Ja, Det eller så det, det kanske man Det kan bli jävligt ett, obekvämt. Liksom. Det, det, ja, precis. Det är en helt annan värld där under vattnet eller hur? Så det, det är en upplevelse om du välkomnar upplevelsen. Och det, det är klart att man ska vara försiktig med olika typer av upplevelser men om du väl upplevelsen så, så blir det bara vet, istället för en yttre exploration det blir en inre exploration det finns landskap här inne också det är bara, vet, då, de är inte lika tydliga fast de finns där mm. gud i alla ja, fall de finns där och om, om du ser det du vet, om du har samma inställning som ett barn att du, du, du bara utforskar och det, det blir som ett äventyr Vet, det inre och det yttre, det, det, det andliga och det materiella. Det blir som en helhet som är verkligen något att ha, något att träffa efter, något att leva. Det är för dramatisk. dramatiskt. <laughs> Nej, men det... Too much drama, man. Shut the fuck up. <laughs> ja, återkommer lite till Camille nu, känner jag. Jag mm. undrar om... Men Jag gillar inte fransmän, så det är... <laughs> franska kvinnor jävlar, alltså. <laughs> men Det som jag tycker är fint med buddhism när jag precis skrev mitt, mitt tal om är typ hur eh, den västerländska tendensen att, att tänka dualistiskt som saker. Mm. Den, den förstör sig helt i buddhismen när man ifrågasätter liksom, vad, är, vad är du som tänker? eller vad, vad, är, vad är jaget? Vad är subjektivt? Vad är självet? Liksom? Mm. Uh, och, och det, det är så jävligt svårt att svara på det om Descartes svarar jag tänker därför finns jag men dina tankar är istället flyktiga liksom. det är inget, precis, det är inget fast grej och det är ändå du som upplever tankarna men vad är det här du? Och det är precis, dina egna tankar det är hela grejen med buddhismen och uh, upplysning det är att du kommer i kontakt med den här inre kärnan som är bakom tankarna som finns där bakom kulisserna på något sätt och som vet, drar i alla trådar på något sätt det, det, och det är att om, om du kommer i kontakt med den du kan, det finns ett begrepp i zen buddhismen tror jag satori, att du kan få en, vet, en, en inblick i det, i det den, här, den här världen, den här tillståndet och det, den, är, den är ganska momentär, den kan försvinna efter några sekunder, eller minuter eller några timmar, Men du får en inblick i det så det, det är ett visst tillstånd en viss medvetenhet som som de pratar om, buddhisterna. Och nirvana, det är bara du att du är den tillståndet ständigt. Men <laughs> <laughs> du är liksom en del av helheten för du är inte du som en individ, alltså det är ju visst men, uh, på något plan, men du är ändå en del av en värld. Precis. Du är en del av anatman liksom, och du är liksom en, en, not tu helheten. Mm. Uh, som jag tycker är väldigt fint, som man kan så, Sisyfuskan ska lära sig lite av att mm. you are the mountain. Liksom. Du pushar din egen, du pushar dig själv upp för det. här berget. Ser du själv i stenen. Ja, precis. En grej jag tänkte på det att du vet, när han puttar upp stenen upp för mm. berget det är en fysisk smärta där, eller hur? Den är ganska mm. tung. Han är mm. tvungen att använda sin fysiska kraft för att putta ner den. Men när han kommer upp dit så är det en annan typ av smärta som kommer. Den här, det är en psykisk smärta, men jag. Precis, det, det, det var jag uppfattar det som absolut. det är den... lite intressant för när, man, när man är för upptagen med sin, egna, sin egen överlevnad eller sin egen liksom, ja. man är in i sin egen fysiska grej kanske ja. så missar man hela den, den psykiska aspekten ja. av ja. livet så, om, om man skulle vara medveten när han kanske var på väg upp med stenen och inte bara när han är på väg ner saker kanske kan ändras då jag vet inte men det verkar som att han är så inne i att, att, att utföra den här, den här klättringen med stenen så att det, det blir för mycket. Men jag tycker man kan känna igen sig ganska mycket det själv också. Att, att när man sitter och pluggar stenhårt inför en tenta eller, eller står på jobbet och, och svettas. Liksom, att mm. Då har du inte, då har du kanske inte riktigt tid att, att fundera kring medvetenheten. Det är först när du kan släppa det och... och liksom Kanske slappna av liksom. Absolut, så det är precis, det, det var så vart för mig i typ 22 år. Men nu, mm. på senaste tiden, vet, den trängs sig in överallt. Och jag välkomnar den för att jag inser att den är... Och of course, det, det, den, den, den är ju fan... Den gör på något sätt allt klarare. Och uh, saker är mycket mer intensivt. Att jag, jag kan verkligen... Suck marrow out of life, som Thoreau sa i Walden mm. Att han gick ut i skogen var för att, vet, vad är marrow på svenska? Benmärg. Benmärg. Eller så han kunde suga ut benmärgen från livet. <laughs> järligt, järligt, <laughs> jag Tänk på Dead Poets Society. Men det är, det är det man ska försöka jaga kanske. Och då hjälper medvetenheten. Men en grej ja, det, att alltså notera. medvetenhet mer, det är det är mindre suga ut benmärgen för mig som att Dika in i den, eller become the bone marrow. L låta benmärgen suga, suga ja, dig. Ja, precis. Get, get <laughs> the, Nej, det var uh, inte get, så jag menar Get head by the bone <laughs> marrow. Men... Bli ett med benmärgen. Nej, <laughs> men just det, att man, man kanske Att, att, att, att vara medveten. Ja, och man kan bara nå, nå dit kanske när man när man har lite Jag, jag tänkte väldigt tunn att det, det stämmer liksom i samhället i stort också, att att folk med mer kalla det, fritid liksom, att de bli, mm. kan bli mer som att Camus och, och Sartre och Beauvoir att de inte hade kunnat skriva de här böckerna om de inte le, levde de liven de gjorde. Nej, ja, ja, absolut. Alltså Kriget i alla fall. Eller krigen. Jag tänker om Camus var en, en bondpojke ute på absolut. franska det där, landsbygden. Det där, där har du 100% procent liksom. rätt, men Ja, Allt, mm. det är alltid kontextuellt. Jag, jag och buddhismen håller du med om. Man kan inte ta ut en variabel från sin om... Om, om, om du ständigt vet, kämpa för att överleva det kommer du inte kunna vet, nå vissa insikt. Vet, som, mm, vi människor vi, vi kan ju på något sätt gå till lika, köpa vår mat där och klara oss. Vi, vi behöver inte vet, kriga med... Vet, vi är möda för, för, att, för att käka vår mat. Vi kan överleva utan att göra det. Och då, får, då uppstår andra möjligheter som vi kan utforska. Och det, det, återigen, det, det, det, det är som en teater. När bonden finns där och han uppfyller sin funktion. Eller sin roll i det stora hela. Och jag finns här och jag uppfyller min funktion. Och min roll i det stora hela. Men du vet, det, här är, det här är misstaget om man om man ser sig själv som någonting vet, över den här bondpojken det, det då är det egot som kommer i bilden igen och då, då är det någonting skumt som händer och då, då, då är du inte på rätt väg men du vet, när, när sådana tankar uppstår du vet, om du är den här ständiga tittaren då, de har ingen kontroll över dig de, de, de kan inte kontrollera ditt, ditt varande förstår du utan du, du, du förblir den här helheten i Väldigt, du går inte förklara det Jesus Christ men det är en vacker känsla det är en väldigt väldigt vacker känsla men Där kan vi lära oss mycket av buddhismen för att även om vi inte varje dag kämpar för vår, vår överlevnad så har vi nog aldrig varit i västvärlden så, stres, så stressade som vi är nu och vi, vi måste alltid uppfylla ett annat mål och, och bli lyckliga och kämpa för det här men medan kanske vad jag vet om buddhismen Säger liksom Take it easy liksom. Sätt dig ner uh. och, och ta in det här att, Och liksom, spring inte bara till nästa sak Utan, uh, utan suck the marrow out of life Och liksom. <laughs> mm. Men buddhismen minnar väl också Att man säger The never in the cycle of desire mm. alltså, det, Man måste acceptera det på det du accepterar det och också så här. För att tänka på, vad är det som vill det här? Vad är det för vilja som vill? det är längst? Ja, inte, inte tänka det utan, vet. Du, du, du, Känner du, du, du kan tänka kanske. det också men det, det, det är ett steg i hela, hela, hela resan att du börjar med att tänka. Mm. Du, du får hjälp av vet, att läsa vissa texter men sen kan du röra dig bortom texterna att allt är Bibeln. Det behöver inte vara någon vet, enskild bok någonstans i någon jävla bibliotek utan allt är Koranen, allt är Torah. Allt är... Allt är det är en sån insikt som uppstår och den, den, det, är det, det är vad det handlar om men det är inte för allihopa, det här är grejen det här är inte för allihopa för att vissa människor tycker om att vara i draman vara mitt i det här men är inte det något som, som man lär sig från sitt samhälle kanske eller från sin jo, uppväxt jo. Typ? Eller så mycket, alltså, när man växer upp Alltså jag formar, personer formas ju nästan, tror jag i alla fall bara från sin omständighet eller sina föräldrars sin genetiska ah, omständighet ah, uh, och, och då okay. för, kanske man får ja, men upptagen i drama för man inte riktigt vågar inse de riktiga eller viktiga frågorna i livet man ska säga, då man vet du se hur så. de ska börja inse det, det är som de är så inne i det att de, de känner inget annat liv än det de lever och det är mitt i drama, mitt i den här och andra, man kan man inte ja. säga att det är fel, Nej, liksom. måste, jag Nej, tänkte det är en del av Det, det, det, det är, det är, som, det är lite det, det är det, liksom. man sitter och säger det så här. Alltså. Som en sån bondpojke du vet. Det är samma sak, eller du vet, Buddha. Det det. Ramana Maharshi sa någonting om eh, Sri Ramana Maharshi. Det var någon indisk eh, hindu sage, Någon form av Buddha som levde för hundra år sedan typ. Och han sa det här är en av de största mysterium som finns, eller den största paradoxen, att vi försöker realize the self när vi redan är det. Det här är typ the biggest mystery någonsin, att vi här vet, försöker uppfinna eller upptäcka oss själva när vi redan är oss själva. Mm. Förstår du? Och det, det, det, det, det går bortom alla de här paradoxer, alla, alla mysterier man kan tänka sig. Det, det, det är bara någonting som, som är, som livet har, eller som universum har skapat, att vi vi, vi letar efter någonting som vi redan har. Och, vet, det är det som Anna-Motor sa också. Att, att, att jag, jag, jag snor en klocka ifrån dig och jag säljer den till dig. För du visste inte att, att, att du hade en klocka. Så det är det enda sättet att, att inse att du har en klocka att jag tar den ifrån dig. Mm. Och jag säljer den till dig. Så får du en insikt. Använder, Oj, fin klocka. Men den var redan din. Det, det, det, det var de... Alltså vi kommer bli self vi... det self Vi vi är du-self. Alltså, ja. Uh, uh ja vi är liksom. Där du är i din quest just nu Du är en Oavsett vad vi är Även om vi är omedvetna Ja, ja, ja. absolut Fast alltså det finns Vissa varelser eller Vissa beings kanske får en viss insikt Som, I don't know why de, de kanske får den för att Gud vill att det ska vara så Det, det, det går inte att svara på det här, Men det är bara något som Vissa berg hög, högre än andra eller hur? Det, det är bara så det är mm -hmm. Att, att Naturen vill på det viset att vissa kan undvika den här lidelsen som präglar Sampshara, och andra kan vara mitt i den, vet, mitt i stormen, mitt i den heta röran. Det är bara något som är. Vet, gravitationen det är något som är. det del att acceptera det här, det här mysteriumet som eh, omringar oss och genomsyrar oss så att till fullo, så kan man nog vara en med floden. Jag tror att det, det är viktigt att acceptera det absurda, eller sin verklighet liksom. Men eh, om man bara accepterar, då hamnar man ju i det oreflekterande stadiumet. Liksom. Jag tror att man måste först ha medvetenhet om, Intressant. oh shit, this is absurd. Och sen så, okej, okay, jag accepterar att det, det är absurd. Uh, jag kan ta en exempel från min personliga sida, det, det är mamma, min mor. <laughs> Hon skulle inte ha kapaciteten för att att, att medvetet utforska det på det sättet jag gör nu vet, att titta på varje tanke och vet, analysera dem. Vad var man gjorde av. Jag kan göra det för att jag, jag, vet, jag, mina omständigheter, och mina erfarenheter har gjort, har gjort så att, att jag kan göra det. Men hon, är, hon har varit inne i den här dramat som hon har skapat för sig själv och världen har skapat för henne i 50 år. Om jag skulle bara plötsligt se henne. Vet, nej, var, var lite mer buddha <laughs> ta en titt på dina tankar vet, de, de plågar ju dig så jävla mycket hon kommer inte kunna göra det för att hon är fett identifierad med tankarna de är hon på något sätt och då att acceptera eller att vet, underkasta sig hela den här processen det, det, det kan vara ett sätt för henne att nå den här salvation eller upplysning någon form av upplysning och Marsi pratar pratade om det här också att finns två sätt att, att uppnå self, self, det är att, att du är den här medvetna metoden att du iakttar eller så bara du, du släpper allt för att det är bortom dig för att, för, att klara, för att klara allt det här, det är för mycket och det är, vissa saker passar för vissa andra saker passar för andra det, det kanske är så att om man är medveten så är det en annan typ av kvalitet till ens upplysning att man kan gå bortom det absurda nu ställer jag en fråga Till Kristoffer <laughs> <laughs> <laughs> En av dem <laughs> Båda samtidigt Innan jag ser någonting Ser jag Gud Vad betyder det för dig That's deep bro Eh uh, Nej, det är ju jättesvårt för mig. Men tankarna går väl lite till det här. Sen vet vi, vi diskuterat uh, innan med, med James Camerons avatar. Liksom. Att, att om Gud då finns, finns i, i allt. liksom Så det, jag, jag vet inte om jag. Det stämmer nog inte för mig att jag, jag ser Gud i jag ser något annat. Mer vad, vad, vad är Gud för dig i det här, det här sammanhanget? Vad, vad, vad uppfattar du som Gud just i den här meningen? För jag, jag är jättesvårt för Gud. Ja, men men, det, det är väldigt naturligt i vår... I vår ja, men, då är Gud liksom bortom det här. Det. Vad betyder du då? Vad vet är Jätte... Det är lite, alltså så här, om jag, om, jag, om jag hade kunnat uttrycka det i ord, då hade jag inte suttit här, liksom. Då... Eller, eller, eller om jag kan uttrycka det i ord, då är det genast... Alltså, Gud är ett koncept, liksom. Men då försvinner det konceptet. Eller då, då det är det någonting som enkelt några negasar i botten för det jag kan, kan se, liksom. Gud är ju ständigt mörker, och... och så, så får jag vända blicken mot mörkret så blir det ljus och då är Gud borta därifrån. Ja. Absolut. Så Gud är, jag vet inte. Eller så är han död som Nietzsche säger. Ja. Jag, jag, jag tycker att det, allting blir intressantare om man, om man ser... Alltså, bottom, det, det, alltså, gud som koncept är svårt också för att det, det betyder så mycket olika. Men mm. jag tycker det blir intressant om man, om man har ett perspektiv där, där gud inte finns. Mm. Jag tycker det är mer betydelsefullt. Du då, Staffel? Alltså, när du ser, va, repetera. Innan jag, innan, ser, innan jag ser någonting så är jag gud. Då tänker jag gud är allt direkt. Eller liksom, att man liksom inte... Du måste se från ett subjektiv, och det ett subjektiv är en del av Gud i såna fall. Precis, Eller av det. skapelsen av världen. Du kan säga Gud, men du kan också säga liksom everything, all there is. Det, det, var, det var en poet som sa det, vet. Så det, det var en del av en dikt. Så om du ser det som en filosofisk mening, då, då, då kan man vet, bli så här oh shit. vet. Om du ser det som en dikt, vet, en diktares uppgift är att uttrycka det som inte går att uttrycka, förstår mm. du? Ja, men jag, jag älskar Gud som, som symbol, liksom. Och i poesi kan man, Så är ju gud bland, bland det starkaste som finns, liksom. Ja. Så där är det ju. Där är gud bra. Där, det är Gud där Det där han har hemma på ett sätt. Ja. I poesin, i musik, i konst. Ja. Liksom. Jo, filosofi kan vara ganska stelt med gud, för att det kommer till, till termer som är som sagt, det är ganska ställigt. Men det är. Den filosofin som vi känner till runt gud är ju ofta mot en guden mm. Som typ ska vara liksom all, alls mäktig, alls god och alls uh, vetande. Alls god, det vet jag vet du fan. Det är, det är The Problem of evil det är väldigt så här. Uh. Men då finns det ju folk som säger att vi vet inte vad godhet eller lycka är om vi inte, om vi inte finns ondska. så därför finns ondska så att äh, Sisyphus skulle inte veta vad, hur det var att gå ner för den här backen och bara chilla eller chilla, jag vet inte vad men hur, han skulle inte veta att det han gjorde var jobbigt om man inte visste att det fanns någonting bättre så, mm. sk Skulle det vara bättre om på något sätt han fick, vi säger, åtta timmar så du vet, läggdags han, han fick sova, <laughs> sova litegrann <laughs> när, när, när han, han kom, kom ner play, vet. Så gudarna fick någon form av, vet bara märtighet och de, de kände att han var åt, åtta timmar. Så. så skulle det vara någon skillnad i, i det stora hela? Ja, det tror jag. För då skulle han ju liksom... Det skulle han ju skulle vara ännu mer medveten om hur det är att inte rulla den här jävla stenen för det här fucking berget. liksom. Ja. Det, det som gör det så starkt är just att han blir odödlig. För att hade det varit så att om du skulle göra det här i, i 50 år till du dö, eller i 10 år, eller i två veckor då, hade ändå, då skulle man ju kunna stå ut med det. Mm. Och det, är det, eller så här, det är den situationen vi, vi människor är i att vi är dödliga. Liksom. Och, och, och där, där kommer vi också i, i det här, den här typen så kommer vi där uh, Och där kommer vi också frågan om, om då är det värt det. Men Sisyfos tror jag inte kan ta livet av sig. Eller kan han det? Men också att, att det värsta är för det att han måste, måste, måste fortsätta för, för evigt liksom. Vad det nu betyder, det kan vi inte ens fatta. Det, det är ganska intressant, vi, vi nämnde ju bara det innan, med, med det här cirkulärt och eh, linjärt eh, tidstänk, om vi ska snacka om det. Mm. Att, att Sisyfus då, som får väl representera oss människor, Och lever i det här cirkulära Gå upp stenen, den går ner för berget, gå upp den igen. Och det är, och så känner jag att för mig i alla fall att livet är ganska mycket... Alltså gå upp på morgonen, käka frukost, gå till skolan, börja om. Och år efter år liksom att, att man gör... Du gör inte nödvändigtvis samma saker men du strävar efter liksom likadana mål. Du vill bli lycklig eller du vill... Bara du får det här kommer du bli, bli lycklig liksom. Men... Ja, men det är inte riktigt vad det är, skulle komma med. Att, att vi, vi har ju inte en riktig tradition av att tänka cirkulärt på det stora hela i, i väst liksom, västvärlden. Efter kristendomen. Efter kristendomen. Ja. Liksom. Men det, det är så även medvetna om att, att våra liv. Är det cirkulära? Vet, ja. Det är så man menar om det är cirkulära, ja. för på något sätt så. I väst av ja, vi har en födelse och vi har en död. Liksom. Och det som är mitt emellan det är livet det är ganska linjärt, tänker sig folk. Mm. Vad menar du då med att det är cirkulärt? För, för, för, för, för Sisyphus är ju hans alltså, väldigt cirkulär som att han aldrig har en födelse eller död. B bokstavligt cirkulärt, liksom. Ja, precis. För, för, för, för. Ja. för oss ja. är det, det eller... svårt att inse det cirkulära i en individs liv. Ja. Eller så är det en linjär som inte har någon början eller slut nu Sisyfos. för det är ju cykeln han får på upp stenen. Är, den du rullar det. ner och då från början från början. Jo, om tänker geografiskt så här, inte <laughs> platsmässigt. Ja, ja, men är det? Så för oss så, vi kan ju ha, vi kan ha, visst, kan ju finnas så här, små cirklar inom vårt linjära liv eller vår vår linjära liv är bara en, en, en halv cirkel av en stor cirkel. Om man kollar på, på de partiklar, de atomer som uppgör den mänskliga kroppen förblir ju materia och liv igen efter vi dör. Mm. Men just en individs medvetande eller alltså en subjektiv försvinner ju, föds och försvinner. Ah. Men just typ även efter lycka då kanske? Att du, Den är cirkulär. Att det, ja, jo, men att det är ganska tydligt. Det är som man säger på svenska: Lust att typ. tro. Ja. Ja, det är ju ganska cirkulär fördel, att man alltid vill ha något mer. Nästa kick, liksom. Ja, precis. Mm. Men du, du, Daniel, har brutit med det. Ja, det, hey, det, eller? Det, det kan jag inte säga, jag är, för jag är fan inte bott av slutar <laughs> nu. Men försök till i alla fall. Ja. Jag har en viss kallar det för quest. Att jag, jag vill komma till kärnan. För att jag har insett hur mycket det här har skadat människor. Den här samsara, den här åtron, Den här fula sidan av åtrån. Hur, hur den verkligen har skadat många människor som jag älskar. Och sen vet jag, tänker för mig jag börjar med att tänka här, vad fan, kan det här vara allting? Kan det här verkligen vara allting? att Ja, det är så det funkar. Att den här människan, den här kvinnan måste lida på det sättet. Det finns inget något att visa ditt ansikte, förstår du? Eller och sen när man det börjar att man, man, man söker för att det, det, det är hur det funkar det är, man, man, bör, man börjar med sökande och sen kommer man till ett tillstånd då sökandet tar slut för att du inser att det finns inget att hitta och om du hittar det så finns det redan hos dig, förstår du? Så det, det, det är insikt efter insikt och grejen. i början så kan de här insikten vara ganska eh, kockande. För att du, du, du är van med att veta hur din verklighet ser ut. Så en insikt som vet, får dig att vet, wow och nu vet jag allting. Nej, det är inte, det är inte så det är. Och så en till, nej, nu vet jag allting, nu har jag. Faller, tio insikter på två, två dagar, kom igen, nu, nu vet jag allting. Nej, sluta, sluta nu. Så när man släpper det där, att nu vet jag allting, den, den, den väldigt svårfångade delen av, av ens ego, när, när man släpper den och man blir vet, bara, vet, mottaglig, för, för, för all typ av insikt all typ av känsla, all typ av fenomen all typ av händelse det är då det känns som att man börjar komma hem, för jag tror att alla har ett hem som väntar dem någonstans i deras inre, fast vi, vi, vi försöker värma oss på andra sätt och det, det, det, det är därför vi hamnar i den här cirkeln den här äh, situationen som Sisyphus är i att, inte att Sisyphus kanske vill vara där men på något sätt njuter man av att, av att vara i ständig smärta. Det, det låter fett motseende, men det, det är... man de får, de får en kick av det, liksom? Jo, någon form av masochistisk, du vet, metafysisk sätt av enjoyment. Att vi, vi tycker om det här på något sätt. Eller vet, det är the quest att vi är oh, amen. Man går ner och man går upp, förstår du? berg och dal, det är det, det, det det, det, vad det handlar om det, det, det, det är vår upptäcktsvärld så att säga så om, om du inser det om du känner det, att även om du är där du uppfattar är nere, vet, dalen och du vill komma upp till berget du kommer ändå njuta av din, din, din tid där nere för att du inser om det, är klart of course du kan inte vara någon annanstans än var du är, det är bara så det är och när du verkligen bara du vet, känner den då, då kan man uppleva saker som man önskar vet, Att man kan uppleva när man är i den här dimman som är en ego det, det är då det kommer fram av någon skum anledning då man blir mer känslofull Då man ser saker, vet, det är klarare Då man blir lycklig en paradox Det finns många paradoxer i vår universum Svarta hål <laughs> Vita dvärgar <laughs> Och Big Bang Alltså astronomiska vita djur inte. Inte. Inte, inte, inte typen av människa vita djur är det inte. Nej, båda. Det är paradoxer. Paradox. Men det är lite där vi har svaghet i Sisyphus också. Liksom. Att, att Han måste acceptera sin. Eller han, vi måste ju acceptera där, där vi är. Liksom. Det, och att. Han kan inte ta sig därifrån Vi kanske inte kan göra något åt Vår, vår situation liksom Men när vi, när vi når den medvetenheten Då det är kanske först då Vi kan bli lyftliga, liksom. Jo. Och om man sedan Tänker att längtar efter att vara fri vet, Hans smärta blir bara mer och mer Eller hur? Om man det kämpar emot är... systemet Eller om man Nej, kämpar... inte det att Du kan kämpa på ett annat sätt Inte, inte bara du Om oh. mm. är ny del av podcasten som vi kallar så Tre tips mot Sisyphus Prova Att Stenen puttar dig för i bergen Prova det. Se gör det Eller bara prova att lägga av och putta stenen mm. Jag kan fortsätta på den att Vem är det som puttar stenen? <laughs> är, är, är det Är det någonting separat från stenen? Vad, vad var det som händer? Försök ta reda på vem det är som puttar stenen så kanske du bara vet, blir osynlig och försvinner därifrån. För att du inser att det finns ingen du. Men stenen kommer puttas av sig själv vet, Av något konstigt sätt. Men inte anti-gravity. Nej, <laughs> Ja, Staffe. Uh, uh, om jag ska ge ett tips till Sissifus då. Så Sissifus att, att det spelar ingen roll hur många gånger du, du puttar stenen. Du, du kommer putta den upp, upp för den här kullen oändligt många gånger så... så Alltså, ta det lite chill, liksom. gör, gör det långsamt Ta ta tid på det Att, att uh, Kolla in omgivningen mm. <laughs> Sätt det ner innan du Börjar putta det ner kanske Känn lite på På stenens textur liksom. Känn fingrarna bara in Kom och älskar sen. den här stenen no. Ja okay. Inse att kan... stenen är du liksom Det är mm. som en satt för att berget och stenen det är fan du Och det liksom, går och puttar dig själv liksom Du kan göra som uh, Tom Hanks i Castaway jag vet, jag gör, uh, Wilson <snittet> <rätts> Ritade liksom. små ögon Och ett uh, litet leende Så blir du nog glad för en kompis och... Det är verkligen Tom Hanks som spelar Castaway ja. Mm. Ja. Wilson jag är. inte, en grej vi inte pratat om men det är, ju, är den enda filosofiska frågan mm. om man ska ta självmord eller inte? Jag tycker det finns vissa problem i hur man ställer frågan för att det blir på ett sätt ganska negativt. Men den är en viktig... Alltså om vi tar det ett steg vidare här om jag inte tar självmord eller om vi ställer det på, på ett positivt sätt så här, varför leva och hur ska jag leva? Framförallt, och det tycker jag kanske är filosofins viktigaste fråga. Det är en jävligt begärd fråga. Liksom. Fråga om det goda livet. Så ja, så här, hur, hur om jag nu är här och måste se ut med det, hur gör jag det på bästa sättet? kan liksom? ja, har ju svara på det ganska såklart. I den här. Äh, ja. alltså, du ska hitta din, din grej, liksom. din din kreativitet och skapa självuppfyllande så inte bara köra 9-5 utan hitta jag vet inte, om du gillar att plocka fjädrar och limma dem på glasrutor Absolut. Menar, det, det, det, det svaret är ju ganska det är ett jävligt bra svar. och i dig så ingår det liksom att, att fortsätta läsa filosofi eh, fortsätt lära dig det, det tar aldrig slut och acceptera det liksom vi kan inte säga så att nu har vi svaret så här, hitta din grej och kör det utan fortsätt leta efter svaret. Vill... Man ska fortsätta skriva den filosofiska säan som är ens liv helt enkelt. Jävligt, jag jag, jag men det svaghet sammanfatta. Eller svaret kanske. Mm. Ja, Dana, jag känner du. Och... Jag sysslar inte med filosofi, jag är en poet. Ja, men... det, det, det ni snackar om, jag har ingen aning. Nej, men vad tycker du om det, det kan vi är, är den enda seriösa filosofiska frågan? Frågan om självmord seriösa frågan. För vem? För, för, för, för. för filosofin. För, för livet i general. The big question. Liksom. Inte what's the meaning of life? Men, det, det är typ samma fråga fast på ett annat sätt bara. Ja. Um. Det är det väl inte. Om jag inte någon mening med livet. Kill me. <laughs> ja, det är det han säger. Det finns ingen mening med livet. Det är det första han säger. Liksom. Men vad, vad menar man med livet Vad Är det, det medvetandet som uppfattar att ja, det här? det antar jag. Ja, men det, det är klart det inte finns någon mening med livet. Det finns inget mening med jävla berg. Det finns ingen... Men om man, om man, in, som man säger att <coughs> skapelsen är Gud, att alla vi är Gud. Liksom. Mm. Fin, är det, ger det en mening till livet då? Eller? På ett sätt som inte... Alltså det... Det, det bästa jag kan göra är att ta liknelsen med ett berg eller vet ett löv som faller vad, vad, vad är meningen med, med just det, det där kan du ge mig en filosofiskt vet bra svar på det där vad, vad är meningen med ett berg det är absurt. det är ingen absurd. mening det är då är det samma slutsats jag kommer till fast jag uttrycker på ett annat sätt han ser absurt och men det, det är liksom något fint Den, här kvali den inneboende kvaliteten hos saker Finns liksom som mest närvarande I, i det absurda liksom. mm. Ett löv det, det som faller är fint Inte bara för att vi upplever det som fint Utan för att det är fint In av of itself liksom. mm, Som du sa om kvaliteten ja. Jo Men filosofins enda Fråga Vet du vad This no Because, nej, det är som att fuck it doesn't know. It doesn't know shit. Vi tänker på det till nästa vecka. Alla är buddor, fast vi vet inte om det. Vet du att Hitler var en vegetarian? Va? Är det sant? Det är fan lite kul. Han var typisk. <här> han var fett. Han hade så mycket medlidande. Han! han var så, han var så <här> <kom> fin. Något som jag skulle avsluta. Innan vi avslutar podden skulle jag vilja säga... Det är väldigt absurt men rolig grej Som jag för er förut Att eh, hur Albert Camus dog det, här, det är jävligt intressant här alltså, han, det inte han och hans förläggare tror jag att det var Hans publisher skulle åka Och ha ett möte om att hans nya bok som han hade då Med sig i manuskriptet Men och sen så På något sätt så tror jag hans publisher Övertalar om att åka bil med mig För vi är typ senare så här Så satt de sig i bilen och åkte Och så kraschade de och så dog de men i Arbetskaminis inneficka på hans kavajer så hittade de en tågbiljett sammansträcka. Han skulle alltså åt tåg men istället så satte han sig bilen och drog tog han. Det är jävligt absurt. Och det är så där is my favorite thing liksom. Mm. Mm. Det det det är vad som gör hela den berättelsen lite mer lite kryddad, vet du. Jaha, det högnar så här han vällde sin sinne. precis. Det, det var då Camus slutade gulla sin sten. Ja. <laughs> Eller or, is <He's> alive. Var <laughs> någon uppenbart nonsens. Han den andra sten. Eller var det de böjde gulla sin? Ja, sin precis. Så. Fysiska verkliga sten. Kanske han är helt det filosofiska helvetet. Ja. Det är ju vanligt livet just nu. Fan filosofiskt helvetet. Tillsammans med andra. Varför skulle du lägga bortom det? Ja. Move beyond filosofi. I alla fall den här traditionella filosofiska tillvägagångssättet. Det är jävligt man... intressant för jag håller med ha, ha, om, jag håller du med du? Med om det. Men jag, liksom, vi, Min mitt dröm i livet är att bli en akademisk filosof. Liksom. Så det är, <laughs> är lite motsägelse. om du tar det filosofi som du vet vad det betyder i. I grund och botten, kärlektillvisdom, då, mm. fine. Mm, det, om, om vi bara tar exempel, våra lärare, Thomas han, han är ju filosof. Om mm. Shout out, shout out, ä Thomas represent. De, de, de är sköna, Janne också lite grann. När de tänker, när de uttrycker sig själva, de, de får någon sån här ansträngning, typ sådana det, ett Som jag kan inte visa det för mikrofonen, men det här, han, det, han stänger in sig lite själv lite grann han tar alltså, bort sig lite. Om, om det blir du mer med men, det är Vad du, Det har inget med filosofi, ja, filosofi ja, det är nej, liksom. Finns kan få människor att, att han ofta så kan du få människor att han där. Att bli för det introverta ja Nej, nej att, att de, de, de blir så jävla koncentrerade liksom. Inte bara det de blir är förvirrade att de, de är i en storm av koncept och idéer att de de, de, de tappar bort den här kontakten med det de tror. Absolut, eller med verkligheten litegrann. När de tror Absolut. att de är efter verkligheten. Man måste liksom, samtidigt som man, man tror att dessa frågor är väldigt viktiga, för folk skulle ha nytta av och fundera på dem så må, måste man ändå kanske meditera eller liksom praktisera ett, ett, ett närvarande i verkligheten. Liksom. Medvetande. Absolut. Ja, ska vi ta av avrundningen? Ja, till, till, ja. till nästa vecka då får väl alla fortsätta gulla sina egna stenar Ja. Jag har ingen sten in <laughs> Eller släpp stenen Spräng stenen Gå hem istället Lägg ner S sp som Spräng berget så det inte blir någon jävla vet, Så det inte blir någon kille <laughs> ja. Ja, det den till <laughs> <laughs> Spräng berget ja. det är det är Fin krut Spräng skiten <laughs> Det är vår tips ja. Det här är i alla fall uh, Vi hittar på något namn Stoffe, Stoffe, mm. Daniel som representerar buddhismen och Camus existentialism. Eller absurdism. som det är. Eh, er tack, innersta natur. Tack. No. Vi är era spirituella vägledare i eten. Återkom samma tid samma kanal nästa vecka. <laughs> Hej då. Puss puss. En hel livstid. det Team M